Крім з ним, на одного турка поменшає, засміявся господар трофею, втішений негаданою мішенью, став неспішно цілитися і врешті натиснув курка. Силует, що сірів долині, змахнув тільки руками, мов ненароком послизнувшись на льоду, і зник, розчинився, розтанув на віки в імлі в Тигарані по довгім путі під пекильним сонцем вже біля величезного базару, також колоритного, як і саме місто, з його височельними мечетями, що кололи самісненьке небо, та голосистими муллами побачив Максим відділ перського війська. Вояки були вдягнуті в довгі червоні сурдути з жовтими ковнірами, широкі чорні штани і на головах мали високі баранячі шапки. Та не сурдути з ковнірами ошелешили Максима. І не шапки, бо, схожі, доводилося бачити у Стамбулі, як вигук мимовільний заднього вояка, що ненароком спіткнувся. А щоб тебе шлях трапив!» Не втримався Максим, підскочив. «Що ви за одні, братове?» «Ей, єс там гвардія, шаха!» Слово за словом, Максимові круглі від подиву очі на гвардійців не справили ані найменшого враження. Оповідали буденно і трішки притомлено. В батальйоні перського шаха майже всі українці – поляки. Жити хотілося повтікали з московського війська. Може, і ви до нас пристанете? Ідіть он до нашого капітана Дяченка. А чи вам хлопці хоч добре платять? Все ще не міг відійти від несподіванки Максим. Та досі гріх було скаржитися. Той самий притомлений голос може не від втоми, навіть просто люди з іншого краю не зразу звикають до цього шпаркового сонця примісненько над головою, від якого і тіні годі побачити». Досі платили, але подейкують що перестануть. Вельми цар російський, серце велике на шаха взяв. Посол їхній мало не щодня насідає, боїться той цар, що так від нього всі повтікають. Мій милий Боже, дивився у слід гвардійця Максим, де тільки наш люд не зустрінеш? На сторожі кого вони тільки не стоять і на чиєму боці в різні часи воюють? От лише на сторожі своєї землі, не за чужі, а свої інтереси зброю взяти у руки не випадає. В Стамбулі, перечитуючи лондонські та паризькі газети, він ловив себе не раз на думці, що пробігаючи очима сотні імен та прізвищ спиняється часто саме на українських іменах. Як ту пам'ять не витравлюй, не витирай з душі, а вона каверзна крізь шкіру проступати вхитряється. Як і в Малик коли став великим візиром індійського князівства Гуджарад, затято боронив князівські кордони, коли свої нашмаття дрібнісіньки рвали. Василь Турчин, знаний генерал і друг американського президента, десь там порти будує і за свободу чужу стає на прю. Полковник Мігель Ромі іспанського колонізаторського хомута допомагає людям у Південній Америці скинути З рук Болівара найвищий орден Бусто де Лібертадор одержує А то ж ніяк і не Мігель, і не Ромі То звичайнісінький волинський поміщик Михайло Скибицький Який вже до того першим зробив інженерний розрахунок Тепер знаменитого Панамського каналу а он, на тобі подивися, гвардія Шахська вулицю шпацірує. Шахська, що половина її балаки є з Березолубською чи Бузаківською говіркою. Що вже казати про азійського, дикої ординської крові російського самозакоханого чи нушу з його баченням твоєї мови і народу, яких «нєт і бить не може». Коли позірно цивілізовані австро-угорські урядовці тієї ж пісні затягують. Ми заледве даємо собі раду з однією нацією, з поляками. Таки втрапили в пресу слова австрійського директора львівської поліції про русалку Дністрову. А ці дурні голови хочуть ще розбудити мертво поховану руську націю. То ще надвоє відінські підмітаєле житомирська бабця ворожила, хто насправді мертво похований і за якою імперією справлятимуть сперш жалобний обід, повзбарвистий і галасливий тигаранський базар проходила шахська гвардія що за пісню похідну собі взяла «За світ встали козаченьки». Карбувала крок та гвардія незвично розпеченою бруківкою, на яку босою ногою вгоді ступити. Гонорово марширувала гвардія, доки не зникла за рогом будівлі. З гіркуватим присмаком думки обсідали Максима, як вертався додому, набридливі якісь, наче мухи у спасівку. Єдиною втіхою стало, що вертався він через містечко Тарсі, де, як значилося в старих паргаментах, народився Апонія. Апостол Павло. І таки здійснилася його давня задумка побував у тому містечку. І колодязь апостола навіть знайшов він пив з нього, смакуючи кришталевої чистоти про холодну воду, а тоді присів перепочити і задрімав. Головнокомандувач князь Олександр Меншиков. Веселий і рішучий, з гордовитою поставою на своєму неспокійному арабському скакуні, сьогодні ще охочіше сипав дотепами.